Bai, zuk bezala, eztabaida luzea izan da, iruoren eta erdi iraundu, eta Michel Böenak hauzapezaz gain, beste emeretzik kontseilarik hartu nahi izan dute itza, beren iritzia emaiteko. Erran bezala, iritziak ez dira kolore politikoen araberakoak izan, Michel Böenak eleparen kontrako iritzia eman du, bainan espero zen, hiri Elkargoko bilkuran jadanik ala egin baitzuen. Bere gehiengoan den guion bajukek suri bozkatu du, eta peio Michel Poitz edo Maialen Etxevegia bertzaleek alde batzua aipatzeagatik Entzun dezagun Maialen Etxevegi. Nik imen dut behu baia, eh? zein uh, netako uh, normala, eh? betitiek hola da, eta ez nuen besteik uh, emaiten ahal, baia barkerik. Esta baida izan da, eh? nola atxemanduzu Aratzuntako esta baida? Be, Untza ze mundutzen, bon, pentsatzenuen gutxi egin nenkin eta bai gutio izenentzela in, goretzat eta hartako bon untza dagoela. Enfin, hobeki dagoela. Untza ez ono. Eduak Szaduyer gehiengoaden kontseilariak ere alde bozkatu du. Ui, c'est une historik, historique. Ça fait des années, des années Kaur apreik, on essaye de trouver la, le bon fonctionnement. Aujourd’hui on a zeta oportunité proposé par le prefe, euh, saisizonla, et puis faisonla evolver. Parean, oposizioan iritziak biziki desberdinak izan dira ere. Frédéric Domex edo Jean-Benoazen Krik kontra, Maider Arostegi edo Max Brisson alde. Estela, etiketa politikoen arazoa azpimarratu digu Max Brissonek. Poen estant, ila lirifot D'Anglete e de Biarritz, Atende, Kandai, Saint-Jean de Luz s'exprimu si, et puis un citoyen de la Cote Basque, c'est un basque parmi d'autres, il me semble que c'est un ensemble de merri majoritarment favorable. Peio Peioklavegi, Michel Benaken zerrendakidea bertzalearekin, mintzatu gira pixka bat luzeago, bere lehen impresioa galde gindio Bo, lehenen prisionea zer uh, eran. Lehenik uh, pensatzen dut eta denak uh, akord gira, debatea kalit bueno, kalitatean dizko de estabaida izan dela, eta bako txak emandu bere ditzia, argumeto ekilant, aldo hortatik, -al -al untsa pasatzen da. Biaren oara, uh, uh, proposamen kontra, Ogoi, proposamen alde, amabi eta uh, ilusuri. Horrek erraina edo, badela lekua, bada orain dik gure intzinan, bada uh, bizpeidura bete, bon... Bizpoi hilarebi teoriak platuko ditugu, be, gude argumentuak plazarazteko, eta behar behar, ba, uh, udaberrian uh, izanen dugun uh, bosketan, behar behar ba, uh, maitzak kontrarrio izanen dela. Zer nahi gizaz, pentsatzen du, nik pentsatzen du, nik pentsatzen du, mirri zen bai, bosak aldatzeko emeretzi kontsailarik hartu duzu hitza e, errakusten du ala ere interesa pizten duela gaiak. Adu darik gabe, eta ogoi e, merarekin kontatuz. Eh? Bama, biztan da, eta konturatzen gira ere e, e, u, usai ezko blokak, blok politikoak, e, Ben, ez direla runt disiplinetan eta, eta idei hori uh, alde edo kontra uh, partikatzen da uh, blok politiko horietan. Beraz, bai gaia uh, shakonada eta shartu gira runt uh, gaian, miarritzen uh, shuberoan edo basen orafaran bezala, shartu gira gaian, uh, bakotxak badu uh, elementoak argi eta... eta, eta Zintzo egan nezazake eta bai eztabaida luze baten ondotik nire ustez bo, bozka argi bat eman, emana izan da. Pe Klavegik argi eta garbi defendatu du bai eleparen proposamena. Kontra bozkatu dutenen artean ea beldurrik senditzen duen aberzaletaunari loturiko adarrikkapena delako edo gaur egun beldur horri gainditua den galde egin diogu. Uut uste dut ori gauza lengo gauza dela nere ustez es nere ustez da me hori kontrolatu behar da, eta neortu behar da. Behar ba, da hemen uh, idietan, edo dugun uh, abedastasuna, behar ba, nola uh, partikatu bertekilan. Eta behar ba, uh, nola zori etortzen zauku, edo etortzen zaie, nahi nukeran, zenta ez baitute zautzen uh, eskoleriko gaurko erreditatea, eta ez beldur dide lakotz, baizik eta ez baitute zautzen. Behar ba, dute bordale da tolosa, e, be, gude eskoaliri barne baino. Beraz, ezagut pen eta ezagut hori, guk behar dugul handu, eien, eien iritzia aldazteko. Ez da pixkat jokamolde egoista nik dudanaan eretako eta partekatu ez nahi izate hori? Baba, horita ba, bai behar behar, ba, badi da bizpairu arraxoinak, bat ez paitute zautzen gauko ejeritatea, ez dakite barne kaldean baina dinamika izigarria, ez bakarrik labo gantzuan, baizik eta garrapen zera ekonomikoan, hori hori alde batetik, best alde egoista biztan dena dela, hemen ba, kostaldean erraiten da, gero hori uh, fogatu behar da, erraiten da beraz, aberatsa dela hori fogatu behar dela, eta nahi badute nekestasuna eta partikatzeko, gero behar ba ere bada, eta hori kontutan nara sartzen da, beti bada uh, antibask primer erraiten duten bezala derakoa, eta hori supozatzen supo du iritzi eta boska batzuk. Eta ala ere ikusten da, hiri ba, haumdiak, mi harritzetan gelu bezala, agertzen dira momentukot iritzi kontrakoa eman ez, iriaundiak dira, ala ere, uh, dudan edo uh, balantza dudan emaiten aldute. Bai, baina nalede, ez, ez nuke merritzen eta angeluko bosak berzakoan eman zen eta hemen zinez pentsatzen du, lam sakon batekin eta lan batekin lan, bozak aldatzen aldugu. Aldi zangelun, mahal ruski, lau alde izan dituzterakot, ez takin nola, nola aldatzen aldute. Alta, merritzen egia, urrundik partik, partitzen gira, egia da, baina nere ustez bada, bada, bada lekua zerbait uh, aldatzeko baita ere baita ere eta nire responsabilitate hartzen dut hori janez baita ere auzapesaren uh, iditzia berba bada shantza bat bere iditzial aldara alda asteko denen nxtian ez bakarrik uh, meristarrak meristarrek mir, badu, badugu tresna batzuk uh, meraden uh, iditzial aldara asteko bai Ta ere, uh, bagnek aldean, edo beste idietan, pentsatzen dut, haute batzuek badutela hienesuetan, argumentoak edo tresnak uh, miritzeko uh, meraren iditzialdaz, diko. Ituritzen zaizu, orokorki, ala ere, uh, ikusi ez zertan diren, proiektua intzina joan endela? Nik ez dut dudari ikortan, egin Uh, Akord eh, edo, edo ez eginen da, seur naiz nire barnean eskolegia uh, bere nortasuna eta bere duraletasuna izanen doela. Ez du eran nahi jo bere nahi izanen dela, uh, bazen duela bizpailu urte, denan artian uh, montatua, landua, babestua, lagundua eta abar, bazen proiektua eder bat, ez da hori. Ez hori gaur dugun proiektua, ez da uh, eskol proiektua, biztanera ez da abertzare proiektua, bainan, bainan, uh, bainan, uh, adigira muxoak eta, eta tailatu aira ikitzen, eta gero baktian ikusiko dugu denen hartzian nola antolatu eta, eta nola dekoratu, baina nire ustez eginen dela, bidean gira eta orain ez gira gibelkaioanen. Eh, hemen dik beraz baditu zuela huila bete, eh? lan hori ere maiteko, ez eh, ezkoa aterako balitz lau buruan, zure burua kokatzen duzu ala ere talde hortan, lantalde hortan, batek ez du besteak entzen? Bo, ni ez naiz uh, olakoetan, ni nener burua piartigoiti uh, da uh, Nola egin behar dugun, ze estrategia, ze tresna ere eki behar ditugun, ze montatu, nola, norekin, nondik uh, abiatu, beha justuki uh, faltatzen uh, diren bosak uh, gude, gude aldera eramaiteko. Hori da dene gauko espiritua, mm. positibo azkan egizaz. Eta zure ustez lortuko da? Ha, lortuko da, beh, biztan dena, lortuko da. Berzale gire lakotz, beraz ez dudu da ikortan.